Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nesta'inu wa nestaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. <tip> may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alai Sayyidina Muhammad wa 'ala alai Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amma abad Fa'audzubillahimmaninshaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa alasri innal al insana nafihusir Innal lazina amanu wa amilu salihati Wa tabasawu bilhaq wa tabasawu bil sabr Sadaqallahul al azim Waala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallam Man yuridillahu bihi khairan yufaqhi fi al-deel Waala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi diberi kekuatan kemampuan taufik hidayah untuk meneruskan pengajian kita. Sampai mana kita? Bab kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat para nabi dan rasul. Buka surat 19. Secara asasnya para ulama membahagikan sifat-sifat para nabi kepada tiga Iaitu yang pertama sifat-sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul Yang kedua sifat-sifat yang mustahil bagi para rasul Yang ketiga sifat-sifat yang harus bagi para rasul Jadi masih ingat lagi eh? Wajib, mustahil, harus ni adalah hukum akal hukum akal. Hukum akal ni ada tiga yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga harus. Itu hukum akal. Dan di dalam fiqh pun kita ada hukum syar'i, hukum syarak. Yaitu wajib juga wajib, sunat, mubah ataupun harus, makruh, haram ataupun fardu, ada lagi sah, batal, syarat, rukun itu fiqh. Tapi dalam akal dalam dalam ilmu tauhid kita pakai hukum akal. Dan hukum akal ni ada tiga iaitu yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga harus. Jadi harusnya hukum akal dengan harusnya hukum apa ni? fiqh lain. Wajibnya hukum akal dengan wajibnya hukum fiqah lain menurut bidang masing-masing dia agak sedikit berlainan maksud dia. Ni ulang baliklah. Jadi wajib menurut hukum akal maknanya ma la yatassawwaru al-aqlu wujuh duhu. Wujuh dahum. Apa yang mana apa yang tidak boleh digambarkan oleh akan ketiadaannya. Eh sorry. Ma la ya tasawwaru aklu adamahu. Yang mana yang tidak boleh digambarkan oleh akal akan ketiadaannya. Maknanya yang kena ada lah. Benda tu perlu ada. Itu wajib. Senang cerita logik. Logik masuk akal ataupun mesti. Itu maknanya wajib dari segi hukum akal. Contohnya. Uh, sebuah kereta tu wajib bagi dia sama ada bergerak <coughs> ataupun diam. Mustahil dia bergerak dan diam dalam masa yang sama. Ah uh, itu lagi contoh yang biasalah tapi biasanya kita akan kaitkan dengan apa ni Allah dan rasul lah. Uh, wajib bagi Allah wujud misalnya. Jadi mustahil bagi Allah tak wujud. Maksudnya, mesti tak masuk akal kalau Allah tu tak wujud, tak logik kalau Allah tu tak wujud. Itu wajib dari segi hukum akal. Kalau dari segi hukum fiqah, wajib sebenarnya buat dapat pahala tak buat berse. Itu wajib pengertian wajib dari segi apa fikah. Mustahil itulah lawan kepada wajib lah. Mana yang mala al akulu wujudahu. Tidak tergambar oleh akal akan kewujudannya. Mustahil lah tak mungkin terjadi. Tak logik tak masuk akal itu mustahil harus tengah-tengah boleh ada boleh tidak boleh ada boleh tidak ha, itu hukum akal harus kalau dalam harus nafkah buat apa pahala tak buat pun tak ada dosa buat tak dapat pahala tak buat pun tak ada dosa itu harus dalam fikah ataupun dipanggil mubah ha, jadi harus dari segi akal adalah maknanya boleh ada boleh tak ada nanti bila dah masuk nanti baru kita fahamlah Okey, bagi rasul ni maknanya sifat wajib bagi rasul itu kalau kita belajar sifat Allah ada dua puluh. Yang wajib kemudian yang mustahil pun dua puluh. Yang harus ada satu. Bagi rasul pula yang wajib bagi para rasul empat sifat. Dan yang mustahil bagi para rasul pun empat sifat. Dan yang harus bagi para rasul pun satu sifat. Jadi kalau kita campur semua antara Allah dan rasul wajib mustahil harus bagi kedua-duanya semua jenisnya 50 20 sifat wajib Allah campur 20 sifat mustahil Allah dan 40 campur lagi satu sifat harus Allah 41 campur lagi empat sifat wajib rasul 45 campur lagi empat sifat mustahil rasul 49 campur satu lagi sifat harus rasul 50 jadi dalam akidah syari ni kita belajar dipanggil antara nama yang dipanggil akidah 50 aqaidu khamsin Akidul khamsin, akidah 50. Tapi paling masyur sifat 20 lah. Bila kita sebut sifat 20 tu maknanya 20 sifat Allah yang wajib. Tak lengkap lagi. kita bukan hanya perlu tahu sifat 20 saja, kita perlu tahu 50 akidah. 50 akidah dalam tauhid mazhab Asyari, mazhab kita kita perlu tahu 50 akidah. Bukan saja sifat 20, 50. Wajib, tak tahu ber dosa. Ha, itu wajib syarak. Wajib bagi seorang mukallaf untuk mengetahui akidah 50 tersebut. Yang, yang sifat Tuhan kita dah belajar dah, dah habis dah dalam kitab tauhid yang pertama tu. Kalau yang baru-baru ni boleh boleh kita apa ni refer balik lah kat dalam grup tu pun ada cuma kualiti rakaman sebelum ni sebelum ada apa ni kemudahan ni kurang sikitlah. Tapi insyaAllah habis kita tamat kitab ni, kita masuk kitab sam'iyat. Lepas kita sam'iyat kita akan ulang balik. Mungkin kita akan pakai kitab yang lain kot. Ha. Dan kita akan buat kelas Tauhid ni berterusan lah. Ha. So, memang di mana-mana pondok dan merasa pun dia akan bukan satu kitab. Satu kitab kata, dah sudah. <laughs> dia tak cukup. Dia tiap-tiap tahun belajar. Tauhid ni tiap-tiap tahun belajar kita setiap tahun satu kitab. Setiap tahun satu kitab. Makin lama makin makin, makin makin tebal, makin mendalam, makin terperinci penjelasan dia. Ha, tapi di sana di pondok kitab bahasa Arab. Lah. Ha, sini kitab bahasa Melayu. Mungkin tengok, mungkin mungkin akhirnya dah pandai bahasa Arab kan. Ha, Itu bolehlah buka kitab Arab. Kalau setuju. Tak pun kita teruskanlah dengan kitab-kitab bahasa Melayu yang telah diterjemahkan. Atau kitab-kitab asalnya kitab bahasa Arab tapi dah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia lah banyak. Bolehlah insyaAllah kita tukar kitab bila dah habis nanti sebab kadang-kadang apa yang dia disampaikan oleh satu kitab tu tak ada dalam kitab lain ah ha, dia kalau kita belajar banyak kitab banyaklah ilmu kita dan cara penyampaian setiap kitab pun berbeza ha, kalau macam kitab yang kita belajar sekarang ni dia dia dia cara dia lain sikit dan dia banyak apa ni campur dengan tasawuf nah ada setengah kitab tu dia cuma apa ni khalis dia khalis ataupun murni dia saja tauhid saja tak campur dengan tasawuf. Ha, tapi teori dia pembahasan dia memang pening sikit. Dan ada setengah kitab tu dia apa menyatakan tentang akidah-akidah yang salah. Kemudian dalil-dalil mereka, dalil-dalil kita cara untuk apa ni menjawab dalil-dalil mereka, nak matahkan dalil-dalil mereka, ha, ada setengah kitab bahas secara detail dalam itu jadi yang siapa yang suka berbahas berdebat tu ah insya akan sampai nanti. Okey sifat-sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul. Para ulama sepakat menyebut bahawasanya ada empat sifat utama yang wajib bagi para rasul. Yaitu yang pertama siddiq, iaitu benar. Yang kedua amanah. Amanah, amanah lah. Yang ketiga tablir, yang ini menyampaikan dan yang keempat fatonah, pijak. Nanti dia ada lawan dia iaitu sifat mustahil. Bukan berarti rasul itu ada empat sifat. Jadi uh, banyak sifat sebenarnya, Nabi memiliki banyak sifat. Tetapi yang sekurang-kurangnya yang wajib bagi seseorang itu sekiranya dia ingin dianggap sebagai rasul, mesti mempunyai empat sifat sekurang kurang Kalau tak ada, berarti tak layaklah jadi rasul. Kalau dia tidak mempunyai sifat ni, berarti dia telah tak layak jadi rasul. Yang pertama, siddiq. Apa yang dimaksudkan dengan siddiq atau benar adalah sesuainya perkhabaran yang dikhabarkan dengan realiti ataupun sekadar bersesuaian dengan apa yang mereka percaya atau yakini. Allah subhanallah berfirman di dalam Al-Quran. Maksudnya. Dan pada masa orang-orang yang beriman melihat tentera Al-Ahzab. Berkatalah mereka. Inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami. Dan benarlah apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Dan angkatan tentera musuh yang, melihat, yang mereka lihat. Itu tidak memberi sebarang kesan kepada mereka. Selain daripada menambahkan iman dan Penyerahan diri mereka bulat-bulat kepada Allah. Surah Al-Hazab ayat 22. Itu dalil nakli lah. Ulang sekali lagi. Dalam tauhid ni kita... Dua jenis dalil kita bahas. Untuk... Mensabitkan Untuk menetapkan sifat-sifat tersebut Kita ambil dua, dua dalil Yang pertama dalil nakli Yang kedua dalil akli Kalau dalil nakli itu dari yang dinukilkan daripada Quran dan Hadis Kalau dalil akli itu dalil yang Menggunakan akal lah, Logik yang, ini, yang ayat Quran ini berarti dalil nakli lah. Jadi Nabi ini wajib mem Mempunyai sifat yang benar Mana mustahil nanti dia akan bahas Mustahil Nabi itu Pembohong jadi Nabi ini benar sebab apa? apa yang disampaikan oleh Nabi itu semua berita-berita raib. Berita-berita raib. Jadi dia mestilah benar dalam penyampaian beliau kepada umatnya. Tak boleh tambah-tambah, tak boleh, tak boleh. sembunyi pun tak boleh, simpan pun tak boleh. Dia kena menyampaikan apa yang patut disampaikan. Oleh kerana perkara yang beliau sampaikan itu benda-benda yang raib. Seperti masalah kubur, masalah masyar, masalah kiamat, masalah pada masyar, titi syarat, neraka, syurga, masalah Allah, masalah malaikat. Benda ini semua raib. Kita tak nampak. Jadi kita nak membenarkan Nabi itu dan Nabi itu kena benar. Kita kena membenarkan. Beriman itu berarti tasdik, membenarkan. Kita beriman kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi. Maknanya kita membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi dan juga kita meyakini bahawa apa yang Nabi bawa itu pun benar sebab Nabi itu bersifat sedik tak mungkin Nabi itu pembohong. tapi kalau ada orang yang mengaku dia Nabi kemudian daripada situ dia dah bohong lah sebab apa yang disampaikan oleh Nabi tak, Tidak ada Nabi La Nabi, kan? Nabi kata tidak ada Nabi selepas aku Tapi ada yang mengaku Nabi sekarang maknanya dia bohong Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu Kita kena membenarkan sebab Nabi itu benar Kita kena membenarkan Sebab Nabi itu benar Nabi itu mempunyai sifat sedik Dia tak mungkin bohong Tak mungkin bohong Ada satu kisah Dah cerita kan Para sahabat zaman berasabat lah, zaman Nabi dan berasabat ada satu orang satu orang, hamba Allah inilah dia telah menawarkan unta kalau silap, untuk dijualkan kepada Nabi dengan harga yang tertentu lah kemudian uh, Nabi pun bersetuju untuk membeli unta tersebut dengan hutang lah. tak bayar, hutang dulu maka unta itu pun diserahkan kepada Nabi Kemudian dalam perjalanan uh, pulang lah Kemudian setelah setelah itu tiba-tiba dat, datang orang yang menjual tadi kawaran Rasulullah SAW. Sebab apa? Dia telah bertemu dengan seorang pembeli yang baru. Dan pembeli yang baru itu telah menawarkan harga yang lebih tinggi daripada harga yang telah Nabi tawarkan tadi. Tapi oleh kerana dia telah menjualkan a untuk tadi kepada Nabi, maka dia pun cuba untuk mengambil semulalah unta tu kepada Nabi dengan dia mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah kembalikan unta, aku, unta ini kepada aku Nabi kata, bukankah engkau telah jualkan unta ni kepada aku tadi, dengan harga sekian-sekian hutang kita mana ada? lah selak kata, janganlah aku bohong, ha, kalau macam tu, mana saksi engkau dan kebetulan pula, masa Nabi jual kat dia, tapi tak ada saksi ha, jadi dia telah menuduh bahawa Nabi telah berbohong jadi disebabkan dan kemudian diminta saksi Nabi pun tak dapat nak beri saksi lah sebab memang tak ada saksi di situ dan terdapat dengan Nabi diorang tiba-tiba ada sahabat terdengar perbualan Nabi dengan orang yang jual tu, tadi lah maka dia pun tiba-tiba katakan Ya Rasulullah saya sebagai saksi kepada tuan. jadi Nabi pun terkejut orang yang jual apa unta tadi pun terkejut eh dia kata kau mana ada tadi sepatutnya kami menjalankan urus niaga tadi kau tak ada macam mana kau boleh jadi saksi dia kata, wahai Rasulullah Engkau ni soal Nabi, soal Rasul Engkau menyampaikan kepada kami Berita-berita akhirat Berita-berita yang kami sendiri tak nampak dengan mata Berita-berita yang, ha, yang yang akan datang Berita-berita yang terjadi dalam kubur dalam Yang mana kami sendiri tak nampak tu. Dan kami percaya benda itu Takkanlah kau nak menipu Kau beli unta dekat satu orang ni kau tak, Takkan kau nak tipu Jadi oleh sebab tu, aku jadi saksi berdengar Aku yakin bahawa kau tak menipu Kau telah beli unta kepada orang ni Orang ni yang tipu sampai macam tu sekali dia punya percaya kepada Rasulullah SAW walaupun dia tak ada dekat majlis tadi masa jual beli tadi jadi Rasulullah pun terimalah persaksian dia maka unta tadi pun tidak jadi dikembalikan kepada orang tu jadi inilah para sahabat sebab dia yakin Nabi itu mesti benar kalau dalam menyampaikan berita akhirat pun kita percaya takkanlah Nabi sekadar nak beli unta hutang pun nak tipu pun. kan? faham cerita dia, ya? maksud cerita jadi untuk menunjukkan bahawa Nabi itu memang benar tak mungkin Nabi itu berbohong jika sekiranya para rasul sebelah, jika sekiranya para rasul boleh bersifat dusta atau membohong maka bolehlah berlakunya dusta dalam perkhabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa kepada mereka kerana Allah Subhanahu sendiri membela mereka dengan mukjizat sebagai tanda membenarkan mereka seseorang yang mengetahui pendustaan seseorang lalu membenarkan pendustaan tersebut adalah suatu pendustaan yang sangat besar Sedangkan ianya mustahil bagi Allah, maka Allah Subhanahu tidak akan melantik para Rasul yang bersifat dusta, kerana ianya boleh membawa kepada terdedahnya pelustaan dalam risalah yang akan disampaikan oleh Rasul tersebut. Maknanya kalau Ras kalaulah ini misalnya, kalaulah Rasul itu berdusta, bererti apa yang disampaikan itu tak benar. Apa yang disampaikan itu kan daripada Allah jadi kalau apa yang disampaikan daripada Allah itu tak benar maka Allah pun tak benar Allah SWT pun terlibatlah sekali dalam pendustaan tersebut jadi mustahillah Allah SWT berdusta dan misalnya benda tidak tidak disampaikan oleh Allah secara dusta pun tiba-tiba Rasul tu sini yang berdusta tak mungkinlah Allah melantik seorang Rasul yang akan berdusta mana Allah tak tahu yang yang Rasul tu akan berdusta ha? akan berdusta satu hari nanti tak mungkin Allah mustahil bagi Allah tak tahu keadaan orang yang dilantik Jadi batal lah yang kan, kalau, kalau mengatakan Rasul itu dusta. Sebab buat, apa? Kita mungkin tak tak tahu, tak, tak terfikir benda ni. Tapi kena paham lah di luar luar di sana pernah dengar kan. Ada orang mengatakan Nabi Muhammad tu pembohong lah. Ada. Sekarang setengah kumpulan kelompok-kelompok ataupun musuh-musuh Islam yang cuba mengedarkan buku-buku risalah, ataupun dalam internet macam-macam lah. Menyebarkan bahawa Nabi SAW tu pendusta. Macam-macam. Sedangkan pendusta macam-macam lagi tuduhan. Dengan cuba cuba untuk mengaitkan perkara-perkara yang logik. Dengan wahyu. Jadi dia menuduh Nabi SAW berdusta. Mungkin kita kat sini yang tak tergerah tu mungkin mungkin tak terfikir. Eish. Rasa selamat je lah kan. Mungkin sebab tak pernah menghadapi situasi ataupun berjumpa dengan orang yang berdustakan Nabi SAW. Ada di luar sana itu banyak yang menuduh Nabi SAW berdusta. Jadi kita kena menafikanlah benda itu. Sebab kita punya etika kita wajib kita mempercayai bahawa Nabi itu tak mungkin berdusta. Jadi kalau ada statement ataupun ada orang yang mengatakan Nabi itu dusta maka tak betul lah. Kita kena tolaklah benda itu. Kalau macam mana logik sekalipun penjelasannya, masuk akal sekalipun bahawa kita tak akan terima. Sebab apa akal itu tak mungkin mengatasi wahyu. Akal itu diciptakan oleh Allah SWT terbatas. Dan dia tidak boleh melebihi wahyu. Ada setengah-setengah perkara yang disampaikan oleh Nabi adalah di luar batasan akal kita untuk mencapainya. Ataupun memahaminya. Tak masuk akal. Itu namanya iman. Itulah nama dia. Iman. Kita mempercayai sesuatu yang di luar pemikiran kita. Akal tak boleh nak capai. Tak boleh nak faham tentang tentang apa yang disampaikan oleh para rasul maka itulah dinamakan iman percaya kepada perkara-perkara yang gaib ya. Jadi ada setengah-setengah mazhab seperti Mu'tazilah tu dia menggunakan meletakkan akal tu melebihi wahyu Kita di Sunnah wal Jamaah akal di bawah wahyu wahyu tu lebih tinggi daripada akal tu mazhab kita lah kalau mazhab Mu'tazilah dia meletakkan akal tu lebih daripada wahyu sebab tu banyak mentafsirkan al-Quran menggunakan akal. Bukan tak boleh pakai akal, boleh pakai kena pakai akal. Allah pun perintahkan kita pakai akal tapi pada satu tahap yang tertentu sahaja. Ada batasan dia. Tidak boleh melebihi ya batasan tersebut. Jadi kita kena betul-betul yakin. Kalau kita tidak yakin bahawa nabi itu apa ni benarlah Ataupun ada ragu-ragu dalam hati kita pun, Nabi itu Mungkin dusta disebabkan pengaruh-pengaruh Di luar maka Wasatlah iman kita Silap-silap boleh masuk kepada kafir Sebab so, apa mendustakan Nabi itu berarti mendustakan Allah Mendustakan Allah kafir Jadi Nabi tak mungkin berdusta Tapi dia punya penjabaran sebenarnya Lebih luas lagi nanti tentang hadis-hadis Apakah itu disampaikan oleh Rasul Atau tidak ataupun beretikat bahawa ini disampaikan Rasul nanti. Ah itu pembahasan lainlah itu dalam dalam istilah hadis. Seperti hadis-hadis wuduk hadis misalnya, kalau kita meyakini bahawa hadis itu memang disampaikan Rasul, berarti kita telah menyatakan sesuatu ataupun beretikat sesuatu yang tidak disampaikan Rasul. itu jadi pun tak betul juga. Ha, jadi dia ada kaitanlah. Tauhid ni pun ada kaitan dengan ilmu hadis. Di setiap ilmu tu ada ada kaitan dia dia punya apa dia punya penjabaran dia lah dia punya apa pecahan dia lah. akan pergi sampai ke situ nanti ha sebab kita di dalam nak membenarkan hadis itu apakah dia benar-benar disampaikan oleh nabi atau bukan itu kena belajar satu lagi mustalah hadis hadis daif banyaklah hadis daif hadis maudhu' apakah semua daif itu harus kita tolak ataupun apakah semua daif itu boleh diterima daif yang macam mana yang boleh terima kalau dah boleh terima apakah kita terima hadis-hadis itu terima dengan meyakini bahawa uh, hadis itu diberitakan oleh Rasulullah Ataupun hanya dengan menerima tetapi hanya sekadar zon Zon ni, eh. Iaitu sangkaan saja mungkin hadis ini disampaikan oleh Rasulullah Dan tak boleh juga tolak 100% kata hadis ini tidak disampaikan oleh Rasulullah Kalau menolak 100% kalau betul hadis itu didawarkan Nabi kan kita Berarti kita menolak kalam Rasul Ataupun kalau kita menerima pula-pula padahal itu bukan direwetkan Rasul. Kita dah mengadakan sesuatu yang ataupun mengakui sesuatu yang tidak disampaikan Rasul. Padahal uh, dia disampaikan Rasul. Uh, jadi ulama'-ulama' itu berada dalam mustalah Hadislah uh, Tentang hadis doa. Ya. Apakah perlu kita, kita kita menerima atau menolak yang, yang boleh diterima itu. Eh, yang macam mana, yang perlu ditolak tu macam mana dan yang diterima tu apakah terima secara kotak ini atau zon ni ataupun yang tolak tu sama juga kotak ini atau zon ni itu dah dibahas ke dalam dah dibahas eh? dalam kita belajar hadis tu kan awal-awal ada sikit tentang hadis doa ingat ke? ya? ya? <laughs> Jadi ada kaitan kan? Jadi bermakna kita beraktikat bahawa Nabi itu benar pun. Jadi di dalam membenarkan rasul itu kita pun kena ada ilmu juga lah. Bukan membenarkan semua yang orang sampaikan. Lah. Dia kata ini Rasulullah bagi sebab kita tak jumpa Nabi. Kita tak, tak jumpa Nabi. Macam mana kita nak membenarkan Nabi? Jadi melalui periwayatan-periwayatan dan hadis-hadis Nabi itulah cara kita membenarkan Nabi cuma sealahnya sekarang nanti ada periwatan pada Nabi itu ada yang sahih, ada yang hasan ada yang da'if, ada yang mauduk dan itu nanti pun pecah pecahan da'if dia pun banyak pecahan sampai 80 pecahan jadi yang mana yang perlu kita, kita-kita benarkan yang mana perlu kita tawakuh dulu dan yang mana yang perlu kita tolak terus, itu dalam bab mustalah hadis insyaAllah jadi kita kena belajar semua ilmu lah. ilmu ni semuanya bersangkut paut akan berarti bila aku nak belajar tauhid saja. Hadis hadislah ataupun kena belajar hadis je tauhid tak nak tak boleh dia kena belajar semua bedang ilmu dan kerana ilmu tu saling bersangkut paut antara satu sama lain insyaallah eh. tapi ini bukan tempat dia lah untuk untuk bahas ilmu mustalah hadis bahasa insyaallah itu pun kita dah masuk matan terus yang kedua sifat amanah Amanah adalah satu sifat di dalam diri para rasul di mana Allah SWT memelihara zahir dan batin mereka daripada perkara-perkara yang dilarang. Walaupun larangan tersebut bersifat makruh ataupun khilaful aula. Maksudnya mereka dipelihara daripada dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Sama ada dosa tersebut berbentuk zahir maupun batin. Ia termasuklah keadaan mereka sebelum kenabian dan sewaktu mereka masih kanak-kanak. Mereka turut dipelihara daripada melakukan perkara-perkara yang terlarang. Bahkan mereka juga terpelihara daripada melakukan perkara-perkara makruh dan khilaful aula. Jadi rasul itu wajib bersifat amanah. Di sini dibahaskan tentang maksum lah. Kaitannya antara sebarang kita terpelihara daripada segala sifat-sifat uh, makruh atau mengkilafulaulah. Ingatlah tingkatan-tingkatan dia haram tu paling tinggi lah. larangan yang paling tinggi itu haram. Kemudian bawah sikit makruh. Makruh ni ada dua. Satu makruh tahrim, satu makruh tanzih. Makruh tahrim ni makruh yang mendekati haram kemudian makruh tanziih yang makruh yang kurang sikit. Kemudian selepas itu nanti ada tingkatan-tingkatan makruh yang lain seperti khilaful aula. Khilaful aula ni berlawanan dengan yang lebih utama. sepatutnya afdal lawan ni afdallah, afdal silaful aula. itu tingkatan-tingkatan. Jadi nabi tak mungkin lah haram benda yang haram tak mungkin nabi buat makruh tahrim pun tak mungkin Nabi buat makruh tanzih pun tak mungkin Nabi buat khilaful awla di sini ada khilaf lah ada setengah ulama kata Nabi itu paling rendah pun khilaful awla sebab ada dalil dalilah dalam dalam surah Al-Quran Allah mengatakan kami telah mengampunkan dosa-dosa kamu yang telah lalu, yang akan datang dan lalu. di sini kan berarti ada dosa jadi yang ulama tafsir membuat tafsiran bahawa yang dimaksudkan oleh dosa di situ bukan dosa berarti dosa buat dosa, dosa besar atau dosa kecil itu hanyalah khilaful aula saja ada ada pula ulama selama mengatakan dia sebenarnya bukan dosa benda itu ditakdirkan oleh Allah untuk membuat menunjukkan benda itu satu kesalahan sebagai satu tarbiah kepada umat jadi nabi sekali sekala ditampakkan Dizahirkan kesalahan oleh Allah Pada diri Rasul tersebut Nanti supaya umat pun boleh mempelajari Apabila Membuat kesalahan tersebut Apa yang patut dilakukan Macam contoh Nabi kena sihir kan Kalau kita ikut pikir logik kita Takkanlah Nabi kena sihir Takkan Allah Allah tak, tak Tak tolong Nabi, tak hindarkan Nabi, tak selamatkan Nabi Daripada kena sihir Jadi tujuan Allah jadikan Nabi itu kena sihir misalnya Supaya Umat nanti bila kena sihir dia tahu apa nak buat sebab nabi dia kena sihir nabi dia buat macam ni. Macam tu. Sebagai contoh pada umatlah. Jadi pun kadang-kadang kesalahan-kesalahan kecil ataupun khilaful aula yang dibuat oleh para rasul itu sebagai satu tarbiyah untuk umat saja bukan menunjukkan bahawa rasul itu membuat kesalahan. Tetapi Allah itu kadang-kadang menganggap menamakan kesalahan tersebut sebagai dosa. Zambun ataupun Zunog dalam masa Arab ha, Jadi itu itu Allah tak apalah hmm. Sebab ada satu lagi ulama mengatakan uh, Oleh kerana perbezaan kedudukan di antara rasul dengan manusia biasa Maka bagi rasul itu kesalahan yang sekecil-kecil pun dianggap dosa Sebab apa? tingkatan dia tinggi, dekat dengan Allah Mereka ni orang yang hampir dengan Allah, yang dekat dengan Allah Martabat dia tinggi di sisi Allah Akhirnya, walaupun kesalahan yang kecil sahaja, maka disebut oleh Allah sebagai dosa. Padahal bagi kita mungkin benda tu tak ada apa. Bagi kita benda tu tak ada apa. Tapi kerana kedudukan dia tinggi, maka dianggap sebagai satu dosa oleh Allah. Khusus untuk para Nabi lah tapi kita tidak boleh menganggap bahawa Nabi itu berdosa kerana Nabi itu maksum terselamat dia berdosa paling rendah, paling paling tinggi pun khilaful aula. khilaful aula itu pun tahap makruh yang paling rendah sekali itu pun yang selama lama kita sebagai satu tarbiah untuk umat contoh macam Nabi Adam makan buah khuldi, buah, kan? buah yang orang panggil buah khuldi itu jadi kan itu satu kesalahan kan? ya, tapi Allah sini beritahu walam najitilahu azmah tidak ada keazaman. Dia lupa dalam keadaan fanasiar, dalam keadaan lupa dia telah melanggar perintah tersebut dan kami dapati tidak ada keazaman dalam hati dia untuk melakukan kesalahan tersebut. Kan? Jadi itu bukan satu dosalah. bagi Nabi Adam. Makanlah Allah larang. Makanlah semua buah-buahan ini dalam syurga. kecuali buah ini jangan makan. Akhirnya syaitan pun hasut-hasut. Tak berjaya syaitan hasut, syiha'w, syiha'w hasut. Nabi Adam akhirnya dia pun terlupa. Allah begitu Allah dia terlupa dan kami tidak temukan keazaman di dalam di dalam melanggar perintah tersebut. Berarti bukanlah Nabi Allah, Nabi Allah itu sengaja untuk melanggar perintah Allah tetapi dia terlupa dan, terlupa. Tapi dianggap satu kesalahanlah bagi Allah tapi kita tidak boleh menganggap perkara itu sebagai satu kesalahan sebab antara Allah dengan rasul Allah itu Maha Pencipta Tuhan. Dia menciptakan rasul. Kedudukan Allah itu jauh lebih tinggilah daripada rasul. Tapi kalau kita dibandingkan dengan rasul, siapa kita? Contohnya kan, kalau bos, kita bekerja satu company, bos marah dekat manager. Ataupun supervisor. Kita pula lebih-lebih pula pergi, kita pekerja biasa, tukang sapu. Kita tengok bos kan marah supervisor, marah manager. Kita pun lepas tu, sekejap lagi jumpa dia, marah dia juga. <laughs> sebab bos marah dia. Jadi bos marah manager sebab tak apa? sebab dia bos, dia lebih tinggi ditegur supervisor ke ditegur manager hak dia sebab dia bos dia lebih tinggi tapi kita tukang sapu takkan kita nak pergi marah juga. dekat manager dekat supervisor apa hak kita jadi macam mana kadang-kadang kesalahan-kesasalahan yang Allah sebut dalam Quran ataupun dosa tentang nabi-nabi itu. itu adalah antara Allah dan rasul dia kita sebagai orang biasa tak tak apa tak tak layak untuk membahaskan perkara tersebut ada setengah, -setengah orang kan disuka cerita no, nabi nus lari daripada dakwah tak nak bawa dakwah akhirnya ditelan oleh ikan <laughs> itu tak sepatutnya kita kita bahaskan kita siapa nak bahaskan perkara-perkara nak menuduh Nabi Yunus lari daripada dakwah betul ke dia lagi kalau Allah cik kita tu lain Allah punya pandangan terhadap Rasul dia tak sama dengan kita punya pandangan dengan dengan terhadap Rasul kita siapa kan nak memandang Rasul itu sebagai melanggar perintah Allah kita tak disuruh oleh Allah untuk memerhatikan kesalahan-kesalahan Rasul kita disuruh baik diri kita je. Faham kan? Eh? Jadi amanah di sini maknanya dia beramana dia, ber, dia adalah seorang yang amanah. Yang mana yang memikul tanggungjawab atau amanah yang telah diberi oleh Allah untuk menunjukkan contoh kepada umat misalnya. Maka seorang Nabi itu haruslah berakhlak mulia. Jadi dia harus memikul amanah itu menunjukkan akhlak yang mulia kepada umat dia lah. Allah sendiri dalam Quran bagitu lakukana lakum firasulillahi uswatul hasana. Wah inakalah hulukin azim bagi Rasul itu akhlak yang mulia. Contoh yang terbaik. Jadi kalau Rasul itu tidak menunjukkan akhlak yang mulia, tidak menunjukkan contoh yang terbaik, berarti dia hianat, dia tak amanah. ataupun dia tidak menyampaikan apa yang harus disampaikan oleh Allah, menyembunyikan sesuatu, berarti dia tak amanah. Ha, jadi maksud amanah ni di sini maknanya kita meyakini bahawa segala apa yang dipertunjukkan oleh rasul itu semuanya adalah merupakan amanah yang mana yang patut dia disampaikan kepada kita. Tak mungkin dia tu khianat ataupun menyembunyikan sesuatu itu tak mungkin. Walaupun akal kita pun kadang-kadang tak tak tak berapa setuju dengan benda tu tapi itulah sesuatu amanah. Allah Yang Tala'ala sampaikan kepada Rasul supaya bertindak demikian. Contohnya kisah macam di apa ni? Kisah perjanjian perdamaian Hudaybiyah. Perdamaian Hudaybiyah itu satu peristiwa yang sangat teganglah. Kisah dia semua tahu kan, Nabi mimpi nak pergi nak pergi apa? Pergi buat umrah. Dalam surah Al-Fath ke surah Muhammad Allah cerita tu. Jadi Nabi mimpi pergi umrah jadi setelah tu besok Nabi pun aa, kumpulkan sahabat-sahabat dia untuk pergi umrah, sebab dalam mimpi tu Nabi nampak dia pergi umrah, pergi tawah, kak, apa ni Kaabah, masa tu Nabi ke Madinah, Mekah masih lagi di tangan orang kafir musyrikin jadi bila Nabi sampai di satu tempat tu jadi telah pihak-pihak musuh orang supaya Quraish telah tahu akan maksud Nabi datang ke Mekah maka mereka telah menghalang Nabi, menghantar utusan untuk menghalang Nabi begitu tak boleh masuk Mekah Maka Nabi telah singgah di Hudaybiyah. Jadi sebelum singgah di Hudaybiyah, Nabi telah hantar Saidina Osman untuk selotok ah buat apa ni yang kata apa? Ah uh, bincang-bincanglah dengan orang kafir Mekah, kata kami datang nak nak nak, nak, nak ambil buat umrah saja. Bukan nak balik, bukan nak perang nak apa, nak buat umrah saja Tapi lepas tu bila Saidina Osman pergi ke Mekah, tersebar berita angin bahawa Saidina Osman telah dibunuh. Saidina Osman telah dibunuh. Maka Nabi telah buat perjanjian ataupun bayaat. Perjanjian setia bayaat untuk membalas dendam terhadap kematian Sayyidat Osman. Semuanya telah pun berbayaat dengan Nabi. Meletakkan tangan masing-masing kepada Nabi. Kemudian setelah itu, tiba-tiba bila orang kafir mengetahui bahawa Nabi akan menyerang Mekah. Untuk balas dendam atas kematian Sayyidat Osman. Maka mereka pun melepaskan Sayyidat Osman. Lepaskan Sayyidat Osman, Osman pun balik. Jadi tak jadilah. Kemudian orang kafir, musyidkin pun hantar wakil dia. Ah, ha, lah balik salah seorang ni kot kalau tak silap kemudian buat satu perjanjian dia kata Wai Muhammad tahun ni kau kena balik tahun ni kena balik dan tahun depan boleh datang buat untuk buah umrah tapi selama 3 hari juga tak boleh lebih tahun depan datang tahun ni tak boleh tahun ni balik kemudian antara isi perjanjian dia lagi kalau orang-orang Islam orang Madinah lari ke Mekah sampai ke Mekah tidak akan dipulangkan ke Madinah tapi kalau orang Madinah pergi ke uh, orang Mekah pergi ke lari ataupun pergi ke Madinah hendaklah dipulangkan ataupun boleh pulang. Maknanya kalau pergi dengan kerelaan hati dia boleh pulanglah. Mana kita tak boleh Tangkap tahan dia orang tu. Dan kalau misalnya dia lari daripada Mekah, dia ada peluang dia lari pergi ke Madinah, maka dia kalau dituntut oleh orang-orang musyrikin orang untuk pulangkan kena pulangkan. Jadi berat sebelahlah perjanjian kan? kalau orang Madinah pergi sana tak boleh balik tapi orang Mekah pergi boleh balik. Jadi syarat-syarat dia terlalu berat sebelah. Jadi Nabi pun setuju. Nabi pun setuju akhirnya setelah setelah setuju, Nabi pun nak balik eh. Okey, Nabi pun perintahkan kepada semua sahabat, okey, kita akan balik ke Madinah. Kita cancel tak jadi. Ha, semua sekarang tahallul. Tahallul tu cukur kepala, cukur kepala untuk menandakan tamatnya umrah seorang sahabat pun tak tak cukup. Nabi suruh ni, "Tah kamu hendak hendaklah kamu semua bertahalul. Kita akan balik. Seorang pun tak tahalul." Semua apa tak sanggup nak nak apa nak, nak meninggalkan Uhudiyah tu nak nak balik ke Madinah. Semua nak nak teruskan niat untuk pergi umrah ha. Pergi muka. Sayyidina Umar sampai sampai sampai tasu tahap dia pergi berjumpa Nabi, "Wahai Rasulullah, adakah engkau ini nabi? Apakah kita ini berada di atas kebenaran atau tidak?" Nabi kita iya, aku Nabi. Habis kita mampu untuk untuk untuk untuk pergi-pergi umrah, kita mampu untuk untuk menang mengalah kau kafir, kenapa kita pergi? Kenapa kita aku dah rasul, ni adalah perintah Allah, tahlul balik. Dia tak leh timun. Dengan keadaan menggigil dia tanya dia pergi jumpa Abu Wahai Abu Bakar, betul ke dia ni Muhammad? Dia ni dah tak betul ke? Ke dia masih lagi Muhammad ni? Ha, sampai tahap macam tu. Sayyid Omar dia tak tak boleh terima keputusan tu dah lah perjanjian tu berat sebelah lepas kena balik pula tak boleh buat umrah dah sudah jalan sampai sudah jauh. dan kekuatan orang islam tu cukup ataupun mampu untuk pergi kalahkan orang musyrik waktu tu waktu tu orang musikin dah, dah ramai yang dah mati dah. tinggal sikit-sikit yang buakal pun kata ikutlah apa yang suruh kan? kan kata dia kata dia dah mimpi kata pergi umrah sampai dalam wahyu Allah tu pun kata dia mimpi pergi umrah semua buka kata tapi dalam mimpi tu tak kata pun tahun ni ke tahun bila <laughs> jadi dia pun tak leh terima juga dia pun terima tapi akhirnya nabi pun bila sahabat tanah tahlul tu nabi masuk dalam kemah nabi mengadu dekat isteri dia kalau tak silap ummu salamah tu kata wahai isteriku ke tengok sahabat-sahabat aku -sahabat aku suruh dia tahlul seorang nak tahu jadi ummu salamah kata wahai rasulullah engkau keluar engkau tahlul insya-Allah akan ikut jadi Nabi pun keluar daripada keluar daripada ketika Nabi pun mula tahlul. Dan Nabi tahlul, akhirnya Abu Bakar pun ikut dan semua-semua sahabat pun ikut. Akhirnya mereka pun balik. Maka turunlah ayat inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah beri satu kemenangan yang besar kepada kamu. Saya nak orang semua kata, apa kemenangan? Dahlah perjanjian berjanj sebelah-sebelah, tak boleh nak pergi umrah, kena balik. tu. Ini kemenangan tu. ini ke kemenangan? Ini ke kekalahan. Tu. Tak boleh terima Senama Umar Senama biasa lah kan Dia keras sikit ha, Jadi maknanya Nabi ni Nak cerita dia Maksudnya dia adalah Amanah Maksudnya dia tak mungkin Berbuat sesuatu Khilaf dengan Ataupun berlawanan dengan Apa yang diperintahkan oleh Allah Kalau dia tak amanah Dia ikut Kehendak sahabat-sahabat dia Dia pergi Yang murah Tapi ni Allah suruh balik Dia balik Walaupun semua sahabat Tak setuju Sahabat besar-besar pun tak setuju. Bapakar Umar pun tak setuju. Tapi Nabi, dia adalah orang yang amanah. Dia terpaksa mengimka perintah Allah. Allah suruh balik, Nabi balik. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah tu kemenangan yang besar itu. Di dalam sejarah, tidak ada jumlah orang yang masuk Islam daripada bermulanya perjanjian Hudaybiyah. Sampailah ke Fatah Mekah. Jumlah orang yang masuk Islam tu tidak ada yang melebihi daripada jumlah tersebut. Keria tersebut. Nampak sejarah Zohir perjanjian tak adil, tapi disitu, dan disitulah memberi satu peluang kepada orang-orang orang miskin -orang, orang -orang mereka untuk pergi ke Madinah dan di situ mereka melihat akhlak orang Islam amalan orang Islam, akhirnya mereka tertarik mereka masuk Islam dan Khalid Awale dan Amru bin As dua orang pembesar Quraisy, satu orang penulis, seorang ahli politik, itu, pun masuk Islam zaman tu. Di dalam sejarah Tidak ada apa, jumlah orang yang masuk Islam Yang paling ramai Melainkan periode antara perjanjian Sudubiah tu sampai Fatah Mekah Maksudnya di sebalik Di sebalik kejadian yang tak adil Yang yang menimbulkan ketegangan Antara sahabat dengan Nabi dia Allah Ta'ala bagi satu kemenangan yang besar Jadi Nabi itu Nak cerita ini Nabi itu amanah Kita terpaksa melaksanakan Apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala Walaupun tidak dipersetujui oleh para sahabat dan kemudian setelah aa, dalam perjanjian tu antara perjanjian dia tadi, orang kafir kata nak melebuat kencatan senjata. Tapi akhirnya mereka telah menyerang satu kabilah. Mereka mereka telah langgar perjanjian. Akhirnya Nabi pun buat satu rombongan untuk menaluk Mekah. Dan akhirnya Mekah ditaluk dengan mudah. Itu lah kemenangan yang besar. Lah. Cerita dia nak maksudkan amanah. Lah ni. Ha, di sini kadang-kadang Nabi itu buat sesuatu walaupun tak dispersetujui oleh sahabat-sahabat dia pun. Berat sebelah pun. Salahlah macam Islam tu macam nampak apa lemah sangat tapi lahir itu perintah Allah dia terpaksa buat ikut kalau ikut hati dia sini pun dia pasti dia akan ikut kata-kata sahabat dia sahabat-sahabat dia pun semua sahabat-sahabat yang rapat yang besar-besar Abu Bakar ruman dan sebagainya tapi kena perintah Allah dia seorang yang amanah dia tak boleh langgar perintah Allah akhirnya dia buat apa yang Allah suruh faham eh Andainya berlaku perkara-perkara yang zahirnya seperti perkara makruh dan khilaful aula, maka ianya adalah untuk tujuan pensyariatan. Justru jadilah perkara tersebut suatu yang wajib ataupun sunat bagi hak mereka. Maka perbuatan para Nabi dan Rasul berkisar antara perkara-perkara wajib maupun sunat. Jadi terjadi perkara itu sebab nak tunjukkan satu syariat. Seperti yang saya ceritakan tadi. Sebagai contoh kepada umat. Jadi dia ada, ada beberapa poin di situ tu. 13 dengan 14. Eh? Tengok belakang. Dia belakang tu ada nota kaki dia tu dekat belakang. 13. Ha, 13 tu makna khilaful aulah lah. Kemudian 14 itu. Iaitu untuk menunjukkan bahawasanya Muka surah 83. Nama 14. Nota kaki untuk uh, Yang pensyariatan dari itu, Iaitu untuk menunjukkan bahawasanya Perbuatan yang dilarang tersebut bukan haram Tapi sekadar makroh Jadi maknanya kalau kita nampak Nabi berbuat sesuatu Kita tak nampak lah ya, sebab kita dah Kita bila kan Kita dah tak nampak Jadi terdengar sesuatu dalam hadis Misalnya Nabi kencing berdiri misalnya. Ada satu hadis dalam Abu Daud Nabi kencing berdiri jadi kan sebenarnya itu benda yang tak sesuai dengan Nabi. Tapi bukan bererti satu sunnah kita kencing mudi untuk bagi tu kepada umat, untuk bagi satu contoh kepada umat. Sekiranya kita menghadapi satu ke keadaan yang mana tidak apa ni, tidak apa ni membolehkan, tidak boleh, tidak tidak apa ni mengizinkan kita untuk kencing secara duduk. Maka kita boleh kencing mudi daruratlah. Dan ketika itu pun keadaan Nabi di, di uh, tempat sampah. Tempat tempat sampah, Nabi kencing berdiri tu sempat tempat sampah, tapi kalau bermakna kalau Nabi duduk, misalnya mungkin baju-baju dia jubah dia akan terkena kotoran najis ke apa dekat tempat sampah tu, maka Nabi telah kencing berdiri, itu pun sekali ya semua hidup untuk menunjukkan kepada umat bahawa kencing berdiri tu boleh kalau darurat, bukanlah haram tapi bukanlah pula nanti kata oh kencing berdiri sunnah <laughs> ada orang yang pandai-pandai sini buka kitab budawad, baca-baca tengok, oh Nabi kencing berdiri, oh dia pun sunnah kencing berdiri ni <laughs> Malahnya dia dia dia, dia, dia tidak memerhatikan apa apa pendapat ulama di dalam permasalahan tersebut. Buat pandai pandai di sendiri je. Ah ha, masalahnya. Mengaji, mengaji Bukhari Muslim. Fiqah tanda mengaji. Mengaji Bukhari Muslim. Memanglah ashlul kitab kan kitab kita yang kitab yang paling sahih sekali daripada Al-Quran. Tapi hadis bukanlah satu perkara yang kita boleh amalkan secara direct. Ha, ini ulang sekali lagi. Yang kita amalkan tu adalah sunnah. Bukan mengamalkan hadis. Kita tidak boleh mengamalkan hadis. Kita kena mengamalkan sunnah. Faham? Faham eh? Betul? Apa itu sunnah? Tidak, Kepada yang dah tahu, tahulah yang belum tahu ni. Sebab saya tengok kan ada yang baru-baru kan. Jadi saya ulang baliklah apa yang penting-penting. Eh, kita tidak beramalkan dengan hadis. Kita beramal dengan sunnah. Ini ringkahlah, nampak macam, isu. dia ke tak barang habis. Betul Ustaz ni? tolah hadis ke? Ini dah golongan anti-hadis sini. <laughs> Jadi di situ, mula-mula kita kena tahu lah panjang segitu dia antara hadis dan sunnah. Saya singkatkan lah, ringkaskan. Sunnah itu, At-Tariqatu Maslulukatun Fiddin. Sunnah adalah At-Tariqatu Maslulukatun Fiddin. Jalan yang diambil, yang ditempuh di dalam agama. Jadi tidak semua sunnah itu berpunca daripada hadis dan tidak semua hadis itu adalah sunnah. Ada sebahagian sunnah itu adalah hadis, ada juga berpunca daripada hadis, ada sebahagian sunnah itu berpunca daripada al-Quran, ada sebahagian sunnah itu berpunca daripada ijma ulama, ada sunnah itu berpunca daripada qiyas. Jadi hukum sunnah itu nanti punca dia bergantung kepada Mujtahid tersebut Macam kita Mazhab syafi'i, sesuatu hukum tu salah satu kalau sunnah itu dihukumi, mungkin diambil dari Al-Quran atau hadis atau ijma ulama' ataupun kias. Dan hadis pula, hadis bukan semua hadis kita boleh beramal. Maksudnya ada hadis, setengah hadis-hadis itu mansuh. Mansuh tu maknanya tidak lagi dipakai. Dimansuhkan oleh hadis yang lain. Contohnya, hadis bekam kan aftaro alhajim almahju nabi kata telah batallah puasa orang yang berbekam dan yang dibekam orang yang sedang membekam dan orang yang dibekam tetapi hadis itu telah dimansuhkan hadis itu sahih tau lah. bukhari dan dimansuhkan oleh hadis ketika nafatah mekah nabi puasa dan nabi bekam jadi bermakna kita bukan boleh ambil tengok hadis tu ha tengok hadis tu Muhammad. jadi yang kita amalkan itu adalah sunnah yang mana yang telah dipilih oleh ulama-ulama, mereka pun ambil daripada hadis juga. Nah, ha, mereka buat proses kumpul dulu semua dalil-dalil buat proses dulu antara yang pertama sekali tatabik. Kalau mungkin misalnya ada hadis yang bertentangan antara satu sama lain, mereka mereka cuba, cuba buat proses tatabik. Tatabik ni mananya cuba apa? Menggabungkan hadis itu. Supaya dia tidak bertentangan antara satu sama lain. Walaupun kadang-kadang pada Zohirnya nampak macam bertentangan. Tapi mungkin pemahaman ulama' itu yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada mereka. Mereka berjaya menetapikan hadis itu. Akhirnya hadis itu tidaklah bertentangan. Kalau tak boleh juga. Maka mereka akan terjeh. Yang mana hadis yang lebih kuat untuk diamal. Dipilih untuk dijadikan fatwa. Dijadikan hukum. Kalau tak pun mereka akan. Melihat nama ada hadis ini mansuh, nasih atau mansuh. Kemudian yang terakhir sekali, tasakut, gugur. Mungkin hadis itu terlalu banyak, terima percanggahan, mungkin mereka tasakut, maknanya gugur hadis itu, mungkin pakai ijma'. Ini proses untuk membuat hukum ini adalah tugas ulama' bukan sekadar ulama' tapi ulama' yang mujtahid. Telah sampai satu tahap boleh mengistimbatkan, untuk menggali hukum daripada Quran dan Hadis. Jadi kita ni tak boleh pandai-pandai buka kitab hadis terus beramal dengan hadis. Faham? Kita kena beramal melalui para-para ulama. Faham eh? Okey. Jadi kita tu lah. Banyak kita hanya, maknanya gila kita tengok Nabi-Nabi tu kita tak nampaknya lah, kita hanya dapat mengetahui melalui hadis tetapi kita tidak boleh terus buat andaian terhadap apa yang kita dengar daripada hadis tersebut kita, sebelum kita merujuk kepada qaul-qaul ataupun pendapat-pendapat ulama di dalam kitab-kitab tengoklah bidang itu kalau bidang itu fiqh fiqah kalau bidang tauhid tasawuflah ta ta ta lah. oleh yang demikian kita dapati di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil wuduk dengan membasuh anggota wuduk sekali ataupun dua kali sahaja membuang air kecil ah apa ni di sini membuang air kecil secara berdiri dan sebagainya maka tujuan dilakukan tersebut adalah untuk memberitahu bahawasanya perkara-perkara tersebut sekadar makruh atau menyalahi yang lebih utama adapun maksiat maka tidak berlaku kepada mereka sama sekali secara umumnya wala bagaimanapun apa yang disangka sebagai maksiat yang pernah dilakukan oleh mana-mana para rasul dan nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasalam Ianya mempunyai takwilan yang sahih tidak bolehlah seseorang itu berbicara tentang kesalahan yang dinisbahkan kepada para rasul alaihi salatu wasalam, tanpa sebab dan tanpa menjelaskan takwilan yang baik terhadap perbuatan tersebut sebagai adab kepada para nabi dan rasul alaihi salatu wasalam. Dan sebagai satu sikap, suatu sikap bertanggungjawab agar tidak berbicara tentang apa yang tidak diketahui. Apalagi kita lah, yang awam ni. Oh, jangan nak pandai-pandai nak, nak buat takwilan sendirilah. Sekiranya berlaku, kita terbaca sesuatu hadis. Yang mana nampak, nampak macam hadis tu tak berapa. Kenal dengan sikap-sikap para rasul. Ha, jadi kita perlu tengok rujuk dulu pendapat ulama terhadap hadis tersebut. Kita tak boleh buat menerima hadis dan aa, apa ni? Hadis setengah gulungan masalahnya dia apa? menerima hadis itu secara zahir bulat-bulat. Ha, itu satu masalah lagi. Sebab setengah-setengah hadis itu kadang-kadang memang kita perlu menerimanya secara zahir sekiranya tidak ada dalil yang Menyebabkan hadis itu boleh ditawil, perlu ditawil. Tetapi kalau ada hadis yang men, yang, yang yang wujud ataupun yang ada untuk mentawil hadis itu, maka kita perlu takwil. lah. Ha, jadi untuk mentawil hadis ni ke, tak boleh tawil kita ke, bukan kerja kita lah. Kita mana tahu hadis ni perlu ditawil ke atau perlu, perlu diambil lipunya, zahir nash ke? Itu bukan bidang kita. Boleh kalau nak nak nak nak. nak. Earth... mendalam dalam masalah tu haa, belajar usul fiqah belajarlah semua jenis-jenis ilmu yang sepatutnya kita kita pelajari untuk kita memahami uh, masalah hadis tu nak jadikan hukum insyaAllah bolehlah sampai tahap mustahid lah orang kata mustahid mutlak tu tak mungkin lah tapi mustahid mazhab, mustahid uh, untuk mentarjih antara antara kaul kaul tu mungkin lah itu pun dah, dah, dah selesai sebenarnya Man, zaman iman awari pun dah selesai tapi mungkin kita nak apa nak mengalami ataupun apa nak apa ni sampai ke tahap tu lah bolehlah belajar belajar usul fiqah, belajar mustalah hadis, belajar mustalah Quran, belajar tafsir, belajar ilmu nasih mansuh belajar asbabul nuzul belajar asbabul urut, belajar semua nanti dah complete baru kita akan nampak dan akhirnya pun kita akan dapat jawapan, tak lagi berdua empat mazhab ni dia orang dah buat dah, orang dulu dah buat dah tapi tapi seronok lah kalau kita buat benda tu akhirnya kita akan faham oh rupa-rupanya empat mazhab ni macam ni punya macam mana munculnya empat mazhab ni disebabkan ha, kita lalu di sini akhirnya kita pun faham lah ini belum apa-apa lagi kan, baru buka terjemahan kitab Bukhari Muslim terjemahan kitab tafsir, belajar Nahu Soroh Ibu Jirimiah yang terjemah Indonesia tu oh dia dah kata Dimashyam ni tak betul lah Imam Syafiq ini salah tak perlu ikut mazhab Quran, hadis nah, itu mengawet itu jahil murakab jahil murakab eh? tahu kan jahil murakab tahu eh? tahu hmm? Ulang balik jahil lawan dia alim jahil lawan dia alim Alim ni adalah orang yang mengetahui tentang sesuatu perkara dengan pengetahuan yang sahih. Ha. Mengetahui sesuatu perkara dengan pengetahuan yang betul. Ilmu yang betul. Kalau dia mengetahui sesuatu perkara, tapi perkara itu tak sahih, tak betul, pun jahil juga. Tak dianggap alim. Ya. Yang alim ini mengetahui sesuatu perkara dengan betul, dengan sahih. Kalau jahil ni ada dua, yang pertama sekali jahil tidak tahu, tidak mempunyai ilmu terhadap sesuatu. Itu satu, jahil. Tidak mempunyai ilmu ataupun tidak mengetahui terhadap sesuatu perkara, itu jahil. Yang kedua, mengetahui sesuatu ilmu, mengetahui sesuatu perkara, tetapi dengan pengetahuan yang salah. Apa yang dia ketahui itu tak betul, itu pun jahil juga. Contoh, senang saja. Satu orang kalau kita tanya satu campur satu berapa? Dia kata dua. Berarti dia alim. Di dalam ilmu satu campur satu lah. Bukan alim besar. Dia alim. Dia mengetahui tentang masalah satu campur satu. Jawapan dia dua betul. Orang yang kedua kita tanya dia satu campur satu berapa? Dia kata tak tahu. Berarti dia jahil. Sebab dia tidak mempunyai pengetahuan tentang satu campur satu itu berapa. Dia tak tahu. Orang yang ketiga kita tanya satu campur satu berapa? Dia kata tiga. Dia ada jawapan tapi... Jawapannya, salah. Itu pun jahil. Mengetahui sesuatu perkara, ada ilmu tentang satu cuma satu, tapi salah ilmu tu Jahil juga. Jadi ada orang, dia tentang ilmu agama ni dia ada ilmu terhadap satu satu satu ilmu agama, tapi ilmu dia itu salah. Itu dia panggil jahil muraka'p sebab apa? Yang pertama, dia mempunyai ilmu yang salah. Dah jahil dah. Yang kedua, dia tak sedar bahawa ilmu yang dia... Dia tak mengetahui bahawa yang ilmu yang dia itu salah. Dua jahil lah. Jadi muraka'p ni ada dua jahil yang double jahil lah. Dia mempunyai ilmu yang salah dan dia tak sedar yang dia ilmu dia itu salah. Satu jahil, dua jahil. Jadi jahil muraka'p. Bukan berarti orang tu ada ilmu tu, dia berarti dia tahu. Ilmu yang dia ada tu tak betul. Maksud tak betul di sini... Tak betul di sisi pandangan Jumhur ulama' kita lah. Ha. Sebab mungkin kalau dia menganggap betul-betul juga, tak ada. Satu campur tiga bagi aku betul. <laughs> kita nak buat macam mana kan? Biarlah dia. Berarti seluruh Jumhur sepakat satu campur satu dua kan? Ha. Adakah orang cakap satu campur satu dua tiga? Tak ada pun. Ha, tapi dalam masalah agama tu lah, maknanya jawapan tu, ilmu, sesuatu ilmu tu, sesuatu uh, fatwa atau hukum tu, kalau ulama dah sepakat tentang itu tu, dan ada orang yang cuba memberi pengpandangan ataupun hukum atau yang berlawanan dengan apa yang telah disepakati oleh ulama, berarti kita menganggap itu bukan, bukan ilmu lah. Satu yang salah lah, satu kejahilan. Faham eh? Jadi kita kena tahu lah mana satu yang ijma' yang kita betul, kita kena belajar lah. Yang empat mazhab ini adalah... Ijma' lah. Semua sepakatlah lah empat mazhab ini betul. Walaupun berbeza daripada... Contohnya Imam Bonifah kata... Tak wajib baca fatiyah kalau makmum. Imam Syafi'i kata... Wajib baca fatiyah oleh makmum. Siapa betul, siapa salah? Dua-dua betul. Sepakat ulama' kata dua-dua betul. Dia betul menurut pandangan dia, istihad dia. Imam Syafi'i pun betul menurut pandangan istihad dia. Dan diiktirah oleh seluruh ulama'. Tapi kalau ada orang lagi pendapat lain dan pendapat dia bertentangan dengan ijmak berarti walaupun menurut dia betul tapi salah di sisi ijmak berarti itu bukan ilmu itu jahil, itu tak betul walaupun dia tak ngaku juga dia kata betul juga dan ada penyokong dia lah sikit-sikit, biarlah dia. kita ijmak, ijmak dari zaman dulu sampai sekarang jumhur ulama' ijmak ulama' dan dia lagi dia lagi, terlaki. dia tolak ijmak pula apa ijmak-ijmak ni, tak ada Nabi tak kata ikut ijmak pun lah, ni macam-macam alasan ni, biarlah dia, assalamualaikum Jadi yang tadi dia beritahu tadi, adab lah. Ha. Jadi jangan sekali-sekali kita cuba-cuba nak membahaskan perkara-perkara yang mana menyalahi adab kita kepada Nabi. Seperti yang sahabat itu beritahu-tahulah, Allah taklah cerita tak apa. Ha. Itu Allah. Tapi kita tak bolehlah kita sebagai umat, sebagai manusia biasa, kita tak layak untuk membicarakan tentang sesuatu kesalahan para Nabi. Kita Kita tak tahu apa hikmah di sebalik itu kita tak tahu. Yang ketiga tableh menyampaikan Sifat wajib yang bagi Nabi yang ketiga adalah tableh menyampaikan Tableh berarti menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan kepada umat para rasul tersebut ia adalah sifat yang wajib bagi para Rasul, alaihi wasallam saja. Sedangkan para Nabi, alaihi wasallam yang bukan Rasul tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada orang lain berdasarkan pendapat yang kuat. Rasul wajib sampaikan, Nabi tak wajib. Itu pendapat yang kuat lah. Apa yang wajib bagi para rasul alaihi wasallam untuk menyampaikannya adalah pada perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka untuk menyampaikannya kepada umat mereka sahaja. Sikap menyembunyikan ilmu itu adalah perbuatan yang tercela, maka mustahil seorang rasul itu melakukan perbuatan yang tercela. Jadi apa yang Nabi sampaikan itu semuanya adalah perkara yang Diperintahkan oleh Allah Untuk disampaikan Dan mereka tidak menambah-nambah Ataupun tidak mengurangi Di dalam penyampaian mereka Sama ada akal kita boleh terima ke Akal kita tak boleh terima ke Kita kena percaya Dan membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Rasul Sebab apa mereka itu Adalah mempunyai kewajipan Untuk menyampaikan apa-apa Yang diperintahkan oleh Allah Untuk disampaikan Tetapi ...ada setengah-setengah perkara yang Nabi sampaikan itu secara umum... ...dan juga kadang-kadang setengah-setengah perkara itu Nabi sampaikan kepada individu-individu tertentu. Jadi di sini berlakulah periwayatan-periwayatan hadis yang mutawatir dan yang garib dan sebagainya. Apabila Nabi menyampaikan sesuatu perkara dan didengar oleh ramai orang kemudian ramai-ramai orang, ramai sahabat itu merewatkan apa yang disampaikan oleh Nabi maka akan jadilah hadis itu berita yang disampaikan oleh Nabi itu pada peringkat sama ada mutawatir ataupun masyur biasanya mutawatir lah, mutawatir ni maknanya disampaikan atau didengar dan disampaikan oleh sejumlah orang yang tak mungkin dianggap sebagai justa, 50 orang misalnya kan, dengar Nabi cakap macam tu tak mungkin lah berita tu palsu kita pun sekarang ni kalau 50 orang beritahu kan 50 orang begitu, menghidupan kepada datang kelas mana Islam dapat RM100 seorang. 5 50 orang sampai ke benda tu. Jadi orang pun nak nak apa? Nak nak mengingkari berita tu pun dia dia boleh tak mungkin, Ish, takkan 50 orang tipu kan. Dan 50 orang ni mungkin pula tu duduk di tempat berlainan masa tu. Ha, kalau duduk sepakat, yang sama-sama sepakat tu pun tak mungkin juga, Mungkin ada yang tak setuju kan. Ha, jadi muta, mutawatir itu berita yang mana yang mahsyur Yang yang mana didengar oleh banyak orang lah. Dan ada juga berita-berita yang hanya sahabat-sahabat tertentu saja yang dengar Contohnya macam Abu Akal Siddiq Masa beliau berhisterah dengan Nabi kan Daripada Madina, Mekah ke Madinah Masa itu berapa lama? Dia duduk dalam gua suruh saja tiga hari Semuanya di gua suruh itu tiga hari Tiga malam Kemudian perjalanan tu daripada Mekah ke beberapa hari. Jadi sewaktu tu mereka berbincang sembang dua apa yang disampaikan oleh Nabi Al-Bakar Abu Al Bakar seorang je tahu. kemudian apabila benda tu disampaikan oleh Abu Bakar, mungkin dia sampaikan benda tu kepada orang tertentu saja. jadi di sini berlakulah bermacam-macam jenis periwayatan di sini. Jadi kita kita kena kena kena perlu mengetahuilah ilmu-ilmu yang mana patut kita terima, yang mana patut kita tolak. Itu pun sangkup bahawa dengan yang saya cakap adalah ilmu ustalah hadis kan. Dan juga nanti ada juga golongan-golongan yang tidak mengikuti cara-cara yang ditentukan oleh para muhadisin di dalam menerima berita dari ber Nabi contoh-contohnya golongan-golongan tasawuf. Mereka tidak mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah disyaratkan oleh muhadisin. Begitu juga ahli-ahli fiqah, para-para fukahak dan usul mereka juga tidak bersetuju dengan syarat-syarat yang di, di dikenakan oleh para, para muhaddisin di dalam menerima ataupun mempercayai ataupun menilai sesatu hadis tersebut. ini pun kena, ini pun kena tahu juga ne. Jadi bukan hanya yang dikatakan oleh muhaddisin itu sahih, makna sahih belaka yang mana muhaddisin kata tak sahih, tak sahih. Fuqaha ada pendapat dia sendiri, ha, usuliyyin ada pendapat dia sendiri, mutasawwifin orang sufi orang tasawuf pun ada pegangan ataupun pendapat mereka sendiri tentang mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi melalui sama ada melalui kelompok ataupun individu. Jadi setengah-setengah itu bila kadang-kadang kita tengok dalam istilah-istilah ilmu tasawuf tu dimuraiakan oleh guru-guru, guru-guru muraiakan oleh guru-guru sampai hanya sampai kepada Sayyidina Ali ataupun sampai kepada Sayyidina Abu nabi. Dan hadis tu pun tak pernah diriwayatkan oleh sahabat lain. Contoh yang macam hadis kita baca hadis 40 haji ustaz, hadis pertama tu kan inamal amal niat dia selepas Saidina Umar tu tabiin yang dengar dan tabi'i tabiin yang dengar tak ada seorang memalakan orang tu saja selepas level ke 4 ke 5 baru masyhur baru jadi sampai 2 300 sampai 700 orang rawi hadis tu tapi di kalangan sahabat tak ada seorang pun hanya Umar saja yang meriwayatkan hadis tersebut dan yang yang meriwayatkan daripada Umar itu pun nanti seorang di tabi'in jadi hadis tu tapi hadis tu sahih Nah, jadi kita perlu ketahui lah Itu buat hadis lah Nanti kita sembang hadis lepas asal insyaAllah Di sini yang mana kita wajib Mempercayai bahawa tab, Nabi itu mempunyai sifat tabligh menyampaikan Dan dia tidak boleh menyembunyikan sesuatu Apa yang diamanahkan oleh Allah untuk disampaikan Semuanya disampaikan Dan waktu Haji Widah tu kan Nabi dah Dah, dah apa nabi dah begitu kan nabi pada waktu haji wida tu na, haji yang terakhir haji yang ketika nabi dah nak dekat wafat tu nabi tanya kan kumpulkan hampir semua lah para sahabat yang ada di situ Dan nabi kata hal ballaghta hal ballaghta apakah aku dah sampaikan Han? Apakah aku dah sampaikan kemudian sahabat-sahabat yang hadir tu semua jawab ya, ya rasulullah kalau kau telah sampaikan maka selawat Allahumma syhad Allahumma ya Allah saksikanlah saksikanlah. Maknanya Nabi sini telah buat pengakuan dia telah sampaikan segala-galanya apa yang wajib disampaikan kepada umat. Dan daripada situ Nabi kata fal yuballigh syahidu min al-ghaib. Maksudnya yang hadir di sini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi saya pun ulang balik semula yang hendaklah yang hadir di sini sekarang ni menyampaikan kepada yang tidak hadir di sini sebaik-baiknya sampaikan malam mulut ke mulut jangan dalam facebook boleh lah kalau tak ada peluang kan satu lagi ya, Habiskan. keempat, sifat fatonah bijak Fatunah itu adalah suatu kebijaksanaan dan keupayaan untuk membatalkan hujah musuh-musuh dan dakwaan mereka yang batil. Seorang rasul perlulah bijak dalam mengalahkan dakwaan palsu musuh-musuh dalam rangka menegakkan hujah kebenaran di salah mereka. Mustahil bagi para rasul itu bersifat murhaffal ataupun tidak bijak. yaitu tidak mampu berhujah untuk menegakkan kebenaran dan membatalkan kebatilan. Okey, jadi maknanya Nabi tu kena pandai lah bijak tak, tak mungkin lah Nabi tu bodoh kan takkan Allah memilih seorang rasul dia manusia yang paling istimewa manusia yang tinggi mertabatnya dia kalangan orang yang bodoh orang yang akal dia kurang kan jadi wajib bagi rasul tu mempunyai sifat fatonah iaitu bijak maknanya untuk mengalahkan hujah-hujah pihak musuh Musuh-musuh kan, Islam yang terdiri daripada golongan-golongan yang pandai berhujah. Memang zaman Nabi itu zaman yang mana ahli-ahli syair, ahli-ahli yang ber, berkata-kata, bermadah dengan, menggunakan pandai menggunakan bahasa. Antaranya, Utbah bin Rabiah, kalau tak silap saya. Dia kan, diutuskan oleh kaum musyrikin untuk berdebat dengan Nabi dia ni antara orang yang pakar debat lah. utubah berabiah ni antara yang pakar debat di kalangan musyrikin, Mekah masa tu mereka telah bermusyarat, mereka pun lantik dia kata, okay, utubah kau Allah yang paling layak sekali untuk berhadapan dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, matahkan hujah-hujah beliau jadi dia pun pergi lah. dia pun pergi dia pun cakap lah, wahai Muhammad kau dulu macam ni, sekarang kau macam ni macam tu, macam ni, macam, macam ni, macam, ni, macam ni. cakap dengan hujah-hujah dia lah Nabi dengar je sampai habis dia cakap. Tu Nabi kata, okey, dah cukup. Nabi dah. Nabi dah. Nabi oh, dah. Kau dengar lalu apa cakap. Nabi dah cakap apa? Nabi baca surah Al-Imlam Sajdah. Eh. Hamim Sajdah, bukan Al-lain Sajdah, Hamim Sajdah. Sampai dekat ayat, satu ayat tu yang mana manalah kata, sekiranya kamu menolak, kamu kami akan datangkan petir halilintar akan menyambar kamu sebagaimana telah menyambar kaum kamu dahulu tak sampai nabi sebut hari halintah tu je dah terus bangun sambil dengar tu dia mula dengar macam ni. dengan sombongnya dia dengar. Bila sampai ayat tu je sekiranya kamu menolak kami akan datangkan azab petir yang yang yang yang, yang, yang menyambar sebagaimana petir yang telah menyambar kaum kum itu dia terus pergi tutup mulut nabi. Cukup-cukup wahai Muhammad, cukup-cukup cukup. Tak sanggup dia nak dengar. Dia balik dalam keadaan Blur ataupun kata apa? Uh, bingung Jadi bila dia dah balik ke kampung syirkin tu Mereka tengok daripada jauh Ish, Ini ada something wrong ni tak kena dengan utubah ni Bila orang tanya dia apa yang terjadi wahai utubah Dia macam blur tak cakap apa kata. Apa yang disampaikan kepada Muhammad itu bukan daripada dia kata. Itu pasti daripada Allah lah. Akhirnya dia balik duduk dalam rumah dia Kurung diri dia dalam rumah berbulan-bulan ha, jadi Nabi Allah SAW bagi kebijaksanaan tak payah cakap banyak, baca Quran sikit je Hanya orang pun kalah yang paling pandai berdebat pun akan jadi kalah bila berhadapan dengan Nabi SAW itu kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi, sifat yang wajib bagi Nabi itu fatnah bijak Selain sifat-sifat tersebut yang wajib bagi para rasul alaihi salatu wasallam sebagai ulama menjelaskan lagi beberapa sifat para nabi dan rasul sebagaimana disebutkan dan dinyatakan di dalam syarak. Yaitu nabi seorang manusia, maknanya tak mungkinlah nabi tu jin, malaikat dan sebagainya. Nabi itu mestilah seorang manusia sebab apa? Nabi diutuskan untuk manusia. Jadi dia kena jadi manusia jugalah sebab ada ayat Al-Quran yang Allah sebutkan dalam dalam Al-Quran tu orang kafir tu mereka minta kalaulah yang hendak diutuskan rasul kepada kami utuslah kami seorang malaikat. Kami tak mau apa? seorang manusia itu jadi rasul. Kami kami kami tak tak, tak setuju. Kami kalau minat kalau rasul itu sebagai yang diutus itu adalah malaikat barulah kami akan ikut. Jadi Allah jelaskan di situ kalaulah Ha? Kalaulah aku aku aku hantarkan seorang malaikat, jadi macam mana kamu nak ikut? Sebab dia malaikat, malaikat tak makan, tak minum, kan tak ada syahwat. Jadi macam mana nak jadi contoh kepada manusia? Dan Allah beritahu lagi, sekiranya kalau aku hantar pun malaikat pun, kalau aku tak, aku tak beriman, kau tak beriman juga. kan? Kau akan bangkang juga, kau akan, kau akan nanti kata, Alamak, dia malaikat bolehlah, tak ada nafsu. <laughs> Itu pula nanti dia kata. Ha, jadi memang salah satu sifat dia, Rasul mestilah seorang manusia. Sebab apa? manusia itu, sebab yang akan dicontohi itu adalah manusia, maka dia adalah manusia. Kemudian seorang lelaki, ha, ini kelebihanlah, tidak ada Nabi yang berupa perempuan tu tak ada. Memang lelaki lah. Tetapi bukan, bukan bererti perempuan itu tidak boleh ikut Rasul, nanti... Nabi akan menyampaikan lah khusus untuk kaum kaum wanita, kaum perempuan Adalah dia punya hukum tersendiri nanti Itu akan disampaikanlah oleh Rasul Ataupun diberikan contoh kepada isteri-isteri Nabi lah. Kemudian sempurna akalnya, maknanya tak mungkin Nabi itu ada, ada kurang sikit akal dia tak mungkin Sempurna Kemudian cerdik, mandailah tak bodoh Kemudian fikiran yang bernas Kemudian bebas daripada perkara-perkara kekurangan yang boleh menyebabkan para pengikutnya melarikan diri daripadanya selepas kenabiannya. Dia buat sesuatu, -sesuatu perkara kekurangan yang mana menyebabkan para pengikutnya melarikan diri daripada selepas kenabiannya. Kalau dia wafat pun maka ajaran tersebut masih diteruskan oleh pengikut-pengikutnya. Kemudian yang ketujuh, seorang yang paling mengetahui hukum syarak dalam kalangan umat yang diutuskan kepadanya. Maknanya paling alim lah. Mestilah Nabi itu paling alim kan sebab dia nak sampaikan hukum Mana taknya guru dia Jibril kan Yang ke-8 balih ha, Tak mungkin lah yang belum balih dengan Nabi Yang ke-9 maksum iaitu terpelihara daripada kejahatan dan dosa Dalam istilah syarat maksum adalah suatu sifat yang dikurniikan oleh Allah SWT Kepada seorang Nabi dan Rasul Yang menghalangnya daripada melakukan maksiat dan daripada kecenderungan untuk melakukannya Dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya para ulama' sunnah sepakat bahawasanya para rasul dan nabi Salam, itu terpelihara daripada dosa, kecil, dosa besar dan kecil bahkan mereka terpelihara daripada kekufuran walaupun sebelum kenabian nabi ini diberi kekuatan oleh Allah kekuatan 100 orang laki kekuatan 100 orang laki, sebab tu nabi itu boleh kahwin sampai lebih dari 4 nabi ada 13 isteri 13 setelah yang yang yang pertama Khadijah yang sewaktu beliau kahwin dengan Hajiah, dia, dia tak kahwin dengan orang lain selepas Khadijah meninggal baru dia kahwin dengan 13 dan dua orang meninggal ketika Nabi masih lagi hidup lah. nampak semua ya nama saya Nabi <laughs> jadi dia diberi kekuatan oleh Allah kekuatan 100 orang lelaki nak keempat. Cek sifa mustahil Okey, sikit lagi. Habiskan Sifat-sifat eh? yang mustahil bagi para nabi dan rasul. Maknanya sifat mustahil ini berlawananlah sifat yang tadi yang wajib. Adapun sifat-sifat yang mustahil bagi para nabi dan rasul ada alaihi alaih, wassalam adalah lawan bagi sifat-sifat yang wajib tersebut iaitu khianat, lawannya amanah. Wajib Nabi itu amanah dan mustahil Nabi itu khianat Dusta lawan bagi benar Maksudnya mustahil Nabi itu berdusta Sebab wajib bagi Nabi itu benar Mustahil bagi Nabi itu bodoh Dan wajib bagi Nabi itu bijaksana Dan mustahil Nabi itu kitman Itu menyembunyikan risalah Dan wajib bagi Nabi itu tak boleh menyampaikan Kemudian mustahil Nabi itu bukan manusia mustahil nabi itu seorang perempuan mustahil nabi itu seorang hamba dan sebagainya sifat-sifat yang harus bagi para nabi dan rasul sifat-sifat yang harus bagi para nabi dan rasul ialah semua sifat-sifat yang tidak wajib bagi mereka dan tidak membawa kepada kurangnya fungsi mereka sebagai para rasul termasuklah sifat-sifat kemanusiaan dalam bahasa Arab dia punya sifat bashariyah yang biasa seperti makan, minum, nikah, sakit dan sebagainya yang tidak membawa kepada kekurangan walaupun sifat-sifat kekurangan seperti kegilaan, buta dan sebagainya menyalahi bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam jadi Nabi pun makan, Nabi pun minum, Nabi pun nikah, Nabi pun sakit dan sebagainya sebagai contoh pada umatlah kalau Nabi tak makan misalnya kan nanti oh, macam mana umat dia nak tibu, kan nak ikut sunnah Nabi makan macam mana nikah nabi pun menikah dan nabi sakit jadi semua ni untuk sebagai contoh lah kan jadi ketika dapat makanan bersyukur tak dapat makanan nanti lapar sabar. kemudian nikah kan? macam hukum-hukum nak menjaga hukum-hukum uh, di dalam pernikahan nanti sebagai contoh pada umat dan ketika sakit apa perlu buat ini adalah sifat-sifat Bashariah, sifat-sifat kemanusiaan nabi itu nabi mempunyai sifat kemanusiaan tetapi tidaklah sifat-sifat kemanusiaan itu mengurangi darjatnya sebagai seorang rasul maknanya tak mungkinlah gila, buta dan sebagainya, tak mungkin Nabi itu ada banyak kelebihan dari segi rupa wajah dia pun semuanya semuanya apa ni, bagus baik, indah, handsome dan sebagainya nak, nak mengenali Nabi lebih ya, nanti belakang ni dia, dia ada satu bab tentang Syama'il Termizi nanti baskalilah kita akan sampai situ insyaallah Setakat itu ada soalan? Hmm. Mutaka hakikat 17 Okeylah, muka surat 84 tu. Secara asasnya bolehlah dibagikan apa yang diwahyukan atau disampaikan oleh Allah Sebahagian Allah Ta'ala kepada para rasul AS kepada tiga jenis. Yang pertama perkara yang disampaikan kepada para rasul AS dan diperintahkan kepada mereka untuk menyampaikannya kepada umat mereka. Ini saja yang wajib disampaikan oleh para rasul AS kepada umat mereka. Yang kedua perkara yang disampaikan kepada rasul AS dan diperintahkan kepada mereka untuk merahsiakannya daripada umat mereka yang ketiga perkara yang disampaikan kepada para rasul AS, dan diberi pilihan oleh Allah sampai mereka mahu menyampaikannya ataupun tidak kepada umat mereka ini secara yang lebih terperinci lah. maknanya satu disampaikan Allah s.a.w. menyampaikan kepada rasul jadi apa yang disampaikan oleh Allah kepada rasul itu nanti pecah tiga lah kat sini dalam nota tu jadi satu wajiblah disampaikan yang kedua wajib dirahsiakan yang ketiga harus setengah-tengah lah maknanya nak sampaikan pun boleh tak nak sampaikan pun boleh nak sampaikan kepada semua pun boleh nak sampaikan kepada seorang saja pun boleh kan ha, itu dia punya lebih terperinci lah. hmm. jadi adalah setengah-setengah perkara tu dirahsiakan oleh Nabi lah tidak disampaikan jadi kalau benda tu rahsiah kita pun tak tahu <laughs> saya nak cerita pun saya tahu. kalau saya, eh, saya ceritakan saya, saya tahu lah, tak rahsiah lah jadi nampak Nabi kan naik naik langit tu Nabi naik ke langit ha. dan dalam bab Nabi berjumpa dengan Allah tu kan khilaf tu ada setengah sahabat kata Nabi melihat Allah dengan mata kepala Nabi tu Hadis tengah sahabat kata nabi melihat Allah tapi bukan dengan mata kepala nabi tapi dengan mata hati. Ada yang kata nabi tak tengok pun Allah. Hijab. Tiga pendapat. Jadi pendapat paling kuat tu menafas gitu bukan nabi melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Tapi nabi tak cerita pun macam mana rupa Allah tu. lah tu. Ha. Dan macam-macam lagilah wallahu a'lam ya, apa yang apa yang disampaikan kena di nabi itulah yang kita kita kita terimalah. Mana apa yang tak disampaikan tu? Kita pun tak tahu boleh balas dia. <laughs> Cuma yang lama buat ni lah kot, buat ijtihadlah maknanya. Macam mana dia boleh tahu ada perkara yang disampaikan oleh Allah kepada rasul tapi rasul tak sampaikan kepada kita? Dan dia menganggap benda tu tidak wajib untuk disampaikan ada kenapa kita ya, mesti ada dalil lah ha, maknanya aku telah Allah telah menyampaikan kepada aku tetapi tak boleh cerita kau korang rahsia <laughs> ha, jadi lama-lama dia ada hujah-hujah dia lah untuk membuat statement macam tu Allahum'alam tetapi apa yang wajib disampaikan kepada umat disampaikan lah semua ha, tapi ada yang adalah yang buat andaian-andaian kan macam kisah Nabi Ketika wafat Nabi perintahkan Ambil pen dan pensel, Nabi nak tulis sesuatu Tiba-tiba Sayyidina Umar mengamuk Dia kata Nabi tengah sakit-sakit Kan Tak payah lah kan Takkan nak menyusahkan nyus Nabi dia Akhirnya bergaduh Bergaduh Nabi Allah semua orang Akhirnya Syiah kata ah Itulah dia Nabi nak tulis Bahawa lepas ni Khalifah Sin Ali Macam-macam <laughs> Kalau memanglah -tu, benda itu wajib disampaikan kepada umat yang akan jadi khalifah sehari-hari, wajib baginda Nabi Nabi kena sampaikan. Lah. Jadi ada yang mereka-reka pula, kan? Allah Alam. Cukup, kan? Eh? InsyaAllah lepas asal kita ada buat adik sikit. Dan... Minggu uh, <coughs> depan kita sambung lagi. Apa yang uh, choklah sekane jadi apa yang baik itu daripada Allah, apa yang tidak baik itu jelas kenamannya lah. Minta ampun dari Allah minta maaf dan tuan mudah-mudahan Allah bagi kita taufik Dapat kita faham dan sampaikan. Tutup majlis dengan kafarah majlis Subhanallah. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh.